Tak uh, má někdo první dotaz? A. A, pan v černé košili. No, pače na každé. Jak se to tam Patrika, no, na nějakým tom státu by bylo vidět, že vlastně styluješ default, kdyby by special classou byla tam něco pomožka, pomožka default, kdyby to děluješ jakými tu strukturu od toho designu, kdyby to i na takové údobně, jako od toho defaultního vzhledu, to takovýho. Ne, tohle to konkrétně, to jsem použil jenom příklad z bootstrapu, já to takhle nepoužívám, <laughs> nebo takhle, tam jde o to, že já jsem to ukazoval jako příklad oddělení toho, toho objektu, jakoby jenom čistě toho stru, strukturálního objektu a nad tím ta nadstava toho vzhledu. A to jsem si jenom půjčil příklad z Bootstrapu, který v podstatě uh, z toho struktu, samotnou strukturou vůbec nepracuje, ale rovnou prostě předpokládá, že použiješ minimálně ten defaultní vzhled. Takže tohle bylo z Bootstrapu. Martine? Tak bych měl jeden takový řesnický dotaz a jeden dotaz. Uh, týká se to Tomáš, co měl ve slidech, ale jestli byste mohli k tomu něco říct všichni, takže ty jsi tam, tam vlastně psal, že občas se může vznikat, když používá šuben, tak může vznikat bordel, projektu, když, když ti lidi, kteří s tím na tom pracují, tak tomu nerozumí. Řečnická otázka zní, jestli by nevznikal i bez BEMů, protože ti lidi tomu nebudou rozumět, tak ti tak. A to je jedna řečnická otázka. Ty jsi, změnila, jsi to nemusel... To byla pěkná otázka, <laughs> To byla pěkná a dlouhá otázka. Mám ji opakovat? Ne, to Jestli je teda BEM na malé nebo velké projekty, jak jsem říkal, já pokud dělám nějakou malou prostě věc, já už to používám prostě automaticky, jo. jestli já píšu prostě jednostránkový web nebo stostránkový, tak to používám, ale vím, že jak jsem začínal nebo nezačínal, tak jsem si říkal prostě dobře, je to jednostránkový web, můžu se na to v podstatě vykašlát. To je vlastně, vraťme se o chvilku k jako je to o tom, že si to prostě musíš přetvaknout hlavě a říct si dobře, jo, teďka používám tady toto. A budu to prostě používat, jo? protože pokud budeš používat jednou to, jednou to, tak v podstatě si v tom děláš sambines, protože pak se přepneš, já nevím, na nějaký svůj webík, který si dělal tam teď někde prostě za rohem a zjistíš si, ježíš, co jsem to tam prostě udělal, neudělal, to už je prostě potom tvůj problém. Takže já teďka ten web používám na všechno, pomáhá mi. Pokud si to nepřepnete sami v hlavě, no, tak vám nepomůže svět věcná voda, no, to je, to je celé, no. <laughs> Uh, jo, já, já jsem to teda, myslím, říkal, ale BM je totiž strašně ošklivej. Když se podívá, tak vizuálně je opravdu jako hnusnej a většina, většina lidí s tím, jako se mu to strašně nelíbí. A, a, a právě, že v určitou chvíli přijde takový moment, když se začne líbit. A úplně si říká, je tak krásná třída. A takových potržítek prostě. A, a když přijde tady ta situace, tak podle mě už nemáš to, jinou... To je jak s <laughs> To je lepší. <laughs> a... a... <laughs> A, a pak už nemáš jinou možnost si to používat úplně všude. To znamená, když už to jedno uděláš, to říkal, to říkal Tomáš, tak už musíš všude a já, jak říkám, měl bys to dělat všude, protože nikdy nevíš, jak, jak velký to může být. Já to možná jenom doplním ze své vlastní zkušenosti, že mě to, že píšu tímhletím způsobem, i nutí jakoby jinak přemýšlet nad letím, Přemýšlet více nad strukturou vlastně té komponenty samotné i nad tím, vlastně, jak se s ní dá pracovat Protože když já ji chci nějak změnit, tak už mi ten BAM samotný nutí vlastně přemýšlet v těch modifikátorech, v těch částech té komponenty, jako v těch elementech. Takže i tohle to je pro mě jako důležitá, důležitá věc. Uh, otázka je, jestli Jobs UI je, je někdy viditelné. Uh, odpovědí je, že to je viditelné. Je tam v tu chvíli starší verze, nasazujeme my nasazujeme za 14 dní. A je to na stránce jobs.cz lomeno UI. Zcítil Ta otázka zní, že mám verzovanou Starguidu a teď přidám nějakou novou komponentu nebo změním nějakou starou, jak se chová to verzování, jak to ostatní části webů s tím pracují. To znamená, používáme SEM version a SEM definuje, který čísla se mají změnit. by v jakou chvíli se musí změnit major verze, to znamená, pokud vzniká non, breaking change a tak dále. A to celé ale operuje s pojmem, který se jmenuje API. A pro mě API je ten html, ten markup. To znamená, pokud daná komponenta se změní, ale její markup se nezmění, tak se pro tu aplikaci nic se děje, protože ta aplikace protože ta, ta komponenta v té aplikaci vypadá jinak. Případně, pokud by tu komponentu chtěl dát maličko jinou, tak k ní může přidat modifikátor. A opět, ta komponenta, která fungovala dřív, bude stále fungovat a vypadá vypadat dobře. A to nové použití používá ten nový modifikátor, to znamená, bude vypadat tím novým způsobem. A pokud by bylo nutné z nějakého důvodu změnit úplně markup té, té dané komponenty, změnit, ne nahradit nebo něco podobného, tak se musí vydat nová major verze, což samozřejmě může výjist, tak je ta otázka k verzi 42 prostě za rok. Ale člověka to nutí přemýšlet, proč tam já zavádím ten, tu změnu, která všechny ostatní týmy z, jakoby jim donutí se na to podívat, změnit to, vyhledat to, otestovat to a tak dále. Takže ta, ta, ta odpověď je sem version a modifikátory nám to dokáže vyřešit. Takže otázka zněla v podstatě rozdělení souborů elementu nebo komponent nebo bloku a kde se dávají media queries. Media queries vlastně v podstatě úplně stejně, jako měl na těch slidech. Jo? Dneska ty sasy, lesy, asi stylus umí prostě přímo v rámci té komponenty napsat media queries, takže máš, když se do svojí komponentě, třeba ten player, takže potom media queries taková a maková a tam řeším ty věci. Jo, že to všechno se to řeší v tom jednom v podstatě souboru Jo, takže když mám ten player, třeba ten cover, tak tam v tom řeším ten, ten Media Queries. Snažím se to mít asi podobně jako Robin, prostě v jednom souboru a když už ho měním, tak měním jedno i druhé. Zopakuju to, že si Media někdy v rámci prostě komponenty nebo až nakonec. Já se to snažím prostě, pokud je to věc, která by měla přebít ty ostatní věci, tak prostě nakonec. Jo. To v podstatě jsou vždycky CSS, takže to CSS, co je poslední, tak to v podstatě přebí. Samozřejmě ty media query jsou jako, samozřejmě trošku něco jiného, ale snažím se to mít, mít na konci. No. Myslím, že Robin to měl na tom snímku v podstatě úplně stejně, jak to dělám já. Jo, i syntaxi máme skoro stejnou. Media query Na nakonec a řeším to postupně, no. Jo, jo, tak, tak, proměn, tak Tomáš, jít, Tomáš se ptal, jestli, když vyměníme kód komponenty, takže změníme, tak jestli máme v té aplikaci nějaké jedno místo, kde změníme ten kód, aby se to pak propsalo, případně, jestli to děláme na několika místech. My jsme se, tím, že používáme nějaký šabonovací systém, tak paralelně tady s repozitářem UI, máme repozitář komponent UI nebo něco takového, a tam vlastně každá komponenta má v Twigu nebo v nějakým jiným šablonovacím systému, my tady používáme Twig, svůj předpis, který by se pak měl používat v té aplikaci. To znamená většina komponent bych měla před tím, že se vydá nová verze komponenty UI, která to postihne a je tam pořád takový pár věcí, konkrétně třeba ty, ty hlavičky, ty jsou třeba na třech místech, ale je to malé jednotky míst, kde se to musí změnit. A u těch věcí, kterých se předpokládá častější změna, tak jsou samozřejmě v těch šablonách. Já jsem jestli, nějakou... jestli některá z těch metodologií <coughs> definuje nějaká pravidla pro pojmenovávání tříd v souvislosti s JavaScriptem. Já si nejsem jistý, jestli BEM to řeší, ale já osobně teda zkusím, si, já si troufnu jako fušovat těm metodologím. Do řemesla, anebo spíš jako zopakovat to, co už vymyslel někdo přede mnou a mě to funguje, a to je používání JS prefixů prostě pro věci, které e, nějakým způsobem jakoby, e, vyžadují nějakou tu interakci nebo to, to propojení s tím JavaScriptem. Protože jsem se mi několikrát stalo, když jsem pracoval na nějakém cizím kódu, že jsem si ho chtěl přepsat podle, nějakou část přepsat podle sebe. A pak jsem zjistil, že mi to nefunguje, protože jsem tam vyhodil Třídu button. No, a tak jsem vyhodil třídu button, na, která, na, který, na kterou byla navázána funkcionalita javascriptová. Jonáš Švinaš říká, že SMAX měl první tajtu konvenci. Asi. To asi jo. Jo, jo, jo. Je to import skály teda asi. Já se to chtěl jenom možná doplnit. Já mám radši, když věci, které jsou javascriptu, používají třeba data, data atributy, které podle mě jsou jakoby průhlednější. A je jasný, že se tady budou používat pravděpodobně v tom JavaScriptu. A IDčka pojmenovává, jako skutečně ten objekt, ale jako konkrétně, to znamená... Ale je to trošku pomalejší. A, a, a, a, chtěl bych vidět benchmark, kde to bude pomalejší tak, že by mi to u aplikace menší, než Gmail vadilo, takhle bych to řekl. Jako, to se říká mezi IDčkama a klásama, ale ten uh, rozdíl v rychlosti je... Já, jako myslím, že je naprosto jako minimální a... a jako, <laughs> jako, jako, takhle, přiznávám, nemám, nemám čísla, což teda mě mrzí, ale jako, ne, ne, nemyslím si, že by to byl velký propad v funkci, jakoby v rychlosti. Tomáše máš jaký na to? Tomáše záhadně jenom jako tak jako... Požiju data atributu selekta, tak tady kolega ne Pardon, pardon ale... Tak je to V JavaScriptu, ne v CSSu, já jsem si rozuměli. Či, jo? jo? Jo, dobrý, tak jo. jo. v JavaScriptu pro nějaké data když se potřebuje nějaký data, ale když, když no, používám jako selektor, tak se data tributu, e Jo, ano, ano, jako IDčko taky, taky. Já jenom, jakože, když mám třeba data-atribut placeholder, no tak je jasný, že ten atribut bude mít placeholder, jako. Pardon, ten element. Jako data, data jako stalkiky nebyly vyvinuty, proto aby se podle toho selektovalo. To je to, což je to, protože jich nějaký příště svoje klasové No, a, a, ale, ale to je to, co říkám, jakmile už něco má data, tak by na to můžeš říct, že pokud tohle má, tooltip, data, no tak, tak to pustíš ten javascript, který zobrazuje typy. Uh, já myslím, že to je takový, ta interpretace by mohla být, tak samozřejmě IDčka jsou asi tohle vlastně jako bezpečnější. Já, já s ním taky moc souhlasím, co si říkal vlastně, teda s tebou by souhlasím, že... <laughs> ne, tak prostě data, data prostě z logiky věci jsou prostě data, klasa je klasa, jdečko je IDčko, jo, takže... Uh, jsem... A ještě element je element, <laughs> Ne, ale ne, dělal, jsem, dělal jsem v jQuery a když procházíte opravdu hodně tady těch věcí, říkám v jQuery, jo, nedělal jsem to v čistém JavaScriptu, tak pokud procházíte ty data atributy, tak je to, když jich tam máte hodně, je to pomalejší než prostě i klasy, i idčka. Jo. To prostě, nemusím na to benchmark, to prostě vidíš. Jo? Když tam máš tisíc, 2000 prostě elementů, které najednou taháš přes nějaký selektor data, něco, tak je to, je to prostě pomalejší. Jo? to benchmark, nebenchmark. potom udržuješ aplikaci? Jo, uh, ta otázka zní, že v té stákladě jsem měl, že jednotlivé komponenty už se mají i JavaScript, a jak se to pak uh, aplikuje v té aplikaci, jak se to používá. Uh, já bych řekl, a ještě bych to zúraznil, že ten javascript, který je u té komponenty, poskytuje minimální funkčnost pro tu danou komponentu. Uh, typicky prostě říkám, mám nějaký drop -down, nebo mám třeba takový ty tlačítka, co vyjedou, ten seznam těch tlačítek na kliknutí, tak ten javascript poskytuje pouze tady to, a vůbec ničemu to nebrání, abych já pak v té aplikaci si to nepřepsal nějakou složitější business logikou, nějakou, nepoužil to v Angularu, což my často děláme, nebo něco takového. Ten, tady ten velmi, jenom jako velmi jednoduše ovládá tu komponentu. Já ji můžu ovládat i jiným způsobem, pokud budu chtít. A to, jak dostanu tady ty JavaScripty do té aplikace, jestli to byla součástí otázky, tak to je právě to, že my máme ten Browserify a já a tam si dávám požadavky, to znamená nějaká komponenta, závisí na tomhle tomu, a takhle já se dostanu až k tomu, k tomu poslednímu javascriptu, který mi pak ovládá tu komponentu. Málo komponent má javascript, ale pokud ho mají, tak musí být u nich. Co Jenom zopakuju otázku, která se týkala souboru z CSS, který byl zmiňovaný v prezentaci, a jakým způsobem, a jestli ho používáme a jak se dokopávat k tomu, abychom řešili ty úkoly, které z něho plynou. Já to mám asi jako když, jako s používáním třeba diáře, já nejsem naučený používat diář ale je pro mě hrozně těžké si zvyknout na to, že třeba si do něho mám něco napsat. A podobně to vám tady s tímhletím souborem. Já s, o něm vím asi půl roku, nebo já nevím, jak je to dlouho, co o něm psal, a zatím se na něho učím. Takže ho moc nepoužívám, ale líbí se mi ta myšlenka a, a jde o to prostě se tohleto naučit. A hlavně si naprogramovat, pokud třeba pracujete v nějakých sprintech, tak prostě myslet i na to, že třeba součástí toho následujícího sprintu může být část, která řeší prostě věci, které jsou všem CSS. Já jenom, tak, teda. U nás by ten soubor by nefungoval, my pokud bychom měli nějakouhle nějakou věc, což teda velmi rád bych viděl, protože říkáme, máme, máme čas s tím trošku pracovat, ale dejme tomu, že něco, co není ostranitelné, nebo to bude za nějakou dobu, tak se to dostane do té komponenty přímo a popíše se to, aby to v té starguidě bylo popsaný, Pozor, jakoby vyžaduje, aby, já nevím, bla, bla, bla něco. Takže asi ono to, může, ono to v podstatě může být jako šimce, ze které je součástí té komponenty. A, ano, že? Může to být jako line skoro, nebo něco takového, jako no. jo, ano, může. Kdyby byl nás ten problém, když se to ptám, tak ten, vlastně nějaký stále šablonu pak to prostě, kdyby bylo opět pro mě, mm. kdyby bylo na taci, kde jsme jakoby jeden tým, mm. který stoužíval. A počasem třeba tam přijde nějaké požadavky na rozšíře, že tak jsou kde teda toho vědou, kde za zapracujete, ale jakoby, není tam právě z toho, ale nechci si tým dět a tam právě. Já. Já, já jsem v několika firmách zažil, že nebylo to soubor, že jen CZS, ale ale bylo to jako, jako bottom line, ano, na konci toho CZS, před kterým se napíše a musíme to potom jako někam dát. Vlastně to bylo všem CZS na konci, ale taky se to nikdy nevyřešilo. Jako, že to firmu, ve kde se to vyřeší. Já jsem četl 50 let pozor a pod tím jsem psal něco 60 let. Jsme, I data tam byla třeba někdy. Jako, tehdy by se to upravilo a do se to musí vyřešit, ale možná. tady že to nikdo neupraví. Takže. Já to jenom rozšířím. Jako podle mě všechny ty věci, třeba i ty, o kterých mluvil Robin by nefungovaly, když by tam nebyla ta disciplína toho týmu, že jo? A když máš prostě nastavenou tu disciplínu a ti lidi se s tím stotožní, a prostě myslí se na to i při plánování té další práce, tak to prostě musí fungovat. Ale jde jenom o to, že ti lidi se s tím musí stotožnit a musí to vzniknout by nějaký vnitřní požadovík. Ještě, ještě k tomu blému. E, tam ty voje potržítka od bloké elementy a vy jste tam ukazovali, že tam máte několik úrovní, ale je to za sebou, z zemí. Já jsem chtěl zeptat z vaší praxe, kolik tak úrovní, tak maximálně používáte, kolik pak je už pro další blok, nebo jak to udělujete. Já, já se snažím maximálně, kolik úrovní teda vnoření elementů a bloků do sebe v BEMu. Já se snažím mít blok a jednu úroveň elementu maximálně dvě, ale fakt spíš jednu, jo, protože vlastně tím blokem popisuješ, dobře, je to anketa, je to přehrávač, je to patička, je to vyhledávací políčko a pak už jsi schopný to nějakým způsobem do další úrovně jako dát. Pokud to budeš zaměřovat čím dát tím více, tak fakt budeš mít zbytečně velké ty selektory a potom, když to používat i v tom javascriptu třeba, jo, třeba v tom jQuery, prostě píšeš v podstatě ty stejné selektory, tak to byž mít strašně dlouhé a zbytečně se to natahuje. Jako ta metodologie neříká, do jaké úrovně mají zanouřovat, ale já se snažím jednu, max dvě úrovně elementů. No. Já si pamatuju, že ten článek na magazín, co je objemu, nebo ta, ta trojice článků, tak tam říká, a to je teda něco, čím se řídím, že ve chvíli, kdy už bych měl třetí zanoření, tak je na zvážení, jestli už to, něco z toho není samostatná komponenta, která může samostatně existovat. Protože když jakoby, máš to třetí zanoření, tak už je to velmi specifická věc ve velmi specifickém použití a ve, velmi pravděpodobně bys mohl jí vzít a dát někam jinam. Někam jinam použít. Pak, pak je na místě se zamyslet a roztrhnout to případně na víc komponent. Musíš Pardon, jakoby, jakože budu mít že budu mít takový element a jeho jakoby, nebo, ne, budu mít blok, jeho element a jeho ještě element, tak jestli náhodou z tohohle elemen, elementu nebo z tohohle elementu budu takový blok. Nebo, nebo ještě víc nějakým způsobem. Samozřejmě. Takže to je tak ta, ta zamišlení zrefaktorovat to případně. Já jsem rád, že jsi na to zeptal, protože já jsem se na to chtěl zeptat taky. Já se totiž snažím, zano já se snažím zanořovat jenom jednou. To znamená, že já tam, já tam vidím tu přidanou hodnotu toho, že vím, že ten element patří tomu bloku, ale ten podelement už bych jako dokumentoval spíš ukázkou toho kódu použití. Takže já prostě i vnořený element do elementu odděluji jenom dvěmi potržítky. Ještě který, který, který jsem je řekl, ale... A, a ajudou, by tam je většiný hledat, nějaká a, Tomáš přiznává, že tomu nerozumí a... A, a pak se ptá... Pak se... Promiň Tomáši. Pak se ptá... Já to beru chronologicky, jak jsi to říkal. A pak se ptá, jestli když mám header v playeru, tak že tu třídu nikde jinde nemůžu použít, než mimo ten player, a jaký je rozdíl mezi tím, kdybych měl player, measure a header, to říkám. tak na to, abych s odpověděl. A já jsem nedávno o tom něco psal, a, a, a jde o to, že tady tou vazbou právě říká, že to nikde jinde použít nesmíš, a, ale, ale neznamená to, že ta věc není něco jiného. Uh, tak, typický příklad. Máš formulář přihlašovací a tam máš třeba tlačítko pro přihlášení. To tlačítko je tlačítko a pravděpodobně třeba je i primary tlačítko, ale zároveň je to tlačítko v login formuláři a třeba to znamená, že bude roztáhnuté na celou šířku. To znamená, uh, je, má to tři třídy, třídy uh, že, to je, že to je button, tam mu definuje nějakou velikost a tak dále. Pak je to primary, to mu definuje, jak se chová na hůvod, jakou má barvu, odlesky a tak dále. A pak tam máš třídu, že to je uh, login button, uh, která říká, že to bude třeba roztáhlet na celou šířku. To znamená, je to právě o tom, že to nikdy nedá použít. Doufám, že jsi to jako nějak řekl nemoc smateně. Jo, jo, tak... Uh... <laughs> že vlastně vždycky, když to máš v tom login formu, to tlačítko, tak ty víš, že se má v tom login formu nějak kovat a když se nadefinuješ prostě login form a patent, tak víš, že bude na, na celu šíř. Teď batem to může být víc? No, může a, a, jako Ano, jako mohl bych, ale tím se dostávám do toho, že tam po budu mít víc. To je proble, Takže máš jako musíš prostě předat předtím batem Ano. A pak, ale pak se ti zvyšuje specificita, což tady ukazoval Tomáš, a ta se zvyšuje znova, a specificita neklesá. Ta tak klesá jenom jakoby refaktoringem, ničím jiným neklesá. Jo. No, to jak říká Jonáš a i Robina, v podstatě já jsem to měl na té přednášce, že ty tu specifiku jako zvětšuješ pořád, jo? A ty pokud... Nevidím ten dovolod, jestli to je špatně. No, no špatně, to není, to není špatně ani dobře, to je, to je problém v tom, že pokud si přebíjí prostě specifika, která mají čtyřku, čtyři klasy, tak ji musíš prostě přebíjet, jo? Pořád v té jedné komponentě široký široké k tomu novým formu, hmm. tak z k přístupu toho, že to tačetko někdy Jo, ale, ale budeš, mít, budeš mít třeba, nevím, tečka .player, tečka .header, máš to nějak prostě nastylované a potom ti nějaký chytrák prostě na konci v souboru někde na posledním řádku napíše tečka .header, background, red. Jo, a, a vlastně v podstatě ti přebyl celou tvoji komponentu, protože je to poslední header a prostě se to, prostě se to předědí, jo. Tam jde jenom o to, že když, když je nějaká ta hierarchie to, pojmenování, tak on by musel vypsat celé prostě a cíleně ti to přebít. A když někdo náhodně ti to přebije, napíše, já nevím, spán je kolor green, no tak všechny spány ti prostě překreslí. Jo. To je jenom o tom... Jako není to dobře ani špatně. Jasně, no ale říkám, jako prostě. No, tak ty bys mohl mít oboje, nemyslíš to. mít ten header ve dvou, dvou komponentech zanořený a pak bys to kolize těch jmen třeba. O to zanřňování. To já jsem chtěl ještě právě doplnit o to, že my se teď bavíme o nějaké konkrétní komponentě playeru, ale podle mě to má daleko větší význam u těch obecnějších, u těch, jak jsem jim říkal, objekty. To znamená věci, které nedefinují nějaký vzhled, ale jsou znovu použitelné. A ty se potom můžeš dostat do situace, že třeba ten media objekt chceš použít v rámci nějakého jiného kusu kódu a tam se ti může stát to, že, že si to přebiješ třeba. Jo, tak Martin ještě. Ještě, ještě ne, to jenom jako fakt Na když jste na Uhum. Já už jste zmiňovali, to není CSS, které je v určité UI toolky. To byste dobře... Ano, tak to už říká Už Robeck. to nějak vysvětlit? Protože já jsem to znal na čast, ale. Jo, uh, Martin se ptá uh, na vysvětlení rozdílu mezi uh, tím, že souhlasím s <laughs> tvrzením, že buď třeba je spíš UI toolky než, uh, než CSS framework. Já vycházím z té prezentace, která, je, která potom bude v té mé prezentaci, jako odkaz, a kde vlastně Harry Roberts uh, vysvětluje ty rozdíly třeba toho jeho frameworku Inuit CSS a, a třeba Bootstrapu, a který právě naráží na to, o čem jsem mluvil, a to je oddělení té struktury a toho vzhledu. Protože Bootstrap, kromě toho, že jako dobře uh, definuje tu strukturu a, tu, a pracuje dobře s tou znovu použitelností, Uh, tak ale tam je souč součástí těch komponent už je nějaký vzhled. A na to podle mě naráží spousta lidí a proto to třeba omezuje některé lidi v použití toho bootstrapu jakoby reálně na nějakém projektu. Protože oni potom mají velkou práci s tím, že potřebuje, aby ta komponenta vypadala jinak. A on tak, jak to tam píše, tak ten CSS framework právě vnímá hlavně jako něco, co ti v podstatě řeší jenom tu strukturu a ten vzhled nad tím už si napíšiš sám. Ona ta, on ta prezentace je strašně krátce na světě, já myslím, že to je tak měsíc, maximálně dva, je to ta prezentace a já jsem chtěl k tomu doplnit, že on říká, že ty frameworky by měl vytvořit ten základ, který ty se obarvíš, znamená ještě ztáhnu k tomu, co jsem říkal, já můžu použít framework a na tom postavím svoji UI knihovnu pro svůj konkrétní projekt třeba. A ten Boosterb dělá jako že už mě to spojí nějakým způsobem rovnou. Takže z pohledu modularity organizace kódů Boosterb má určitá bezhledu, co se dalo jakým zkušnosti říct. Jo, mě. jo já je tam pěním, i tak, jo, ale tohle <laughs> vlastně ještě to posouvá, <laughs> no, <můžeme. laughs> já, na Já jsem v projektech uh, rozlišuju objekt a nějaký Robin tomu říká partial, ale já to, v, já to mám trošku jinak. Já to mám jako nějaký znovu použitelný kus kódu, ale v rámci toho jednoho webu, který už má třeba i nějaký vzhled. Jo? Ale mám tam i ty objekty, které v podstatě mi řeší spoustu věcí na tom webu znovu, znovu použitelně. A potom tam mám, a na to si myslím, si narážel i ty s tím defaultem, jako jestli to všechno píšu od základu, tak ne. Mám jenom prostě pár objektů, které znovu používám a potom už mám právě ty komponenty, jak tomu říká Bootstrap, které už jako řeším i s tím vzhledem a které jsou znovu použitelné jenom v, v rámci toho webu. Uh -huh. uh, tak pokud nejsou jsou otázky, nebo žádné otázky, který by někdo chtěl říct na hlas, uh, tak navrhuji, abychom si objednali pivo, nebo doobjednali teda, a, a můžu se tady bavit a ptát se na větší detaily,